Linkristin. Tässä on Timppa, tervehdys. Terve, terve. Kuule, tota, ilmeisesti onko ymmärtänyt väärin, niin etsit siivousapua? Öö, no tota, ei nyt oikeastaan väärinkään. Mistä saat sait tiedon? Olikohan se Lindströmiltä vai mistä ilmoitettiin? He sanoivat, että oli, olitte pannut ilmoituksen ja sitten mulle tästä mainittiin. Täytyy sanoa, että tämä on pelkikä että Mä oon jutellut tästä asiasta niin kuin, silleen, niin kuin miettimispohjalla mun tyttöystäväni kanssa ainoastaan. Aha. Mä en ymmärrä, mistä te... No olisikohan teidän tyttöystävä sitten sattunut siitä johonkin on ilmoittaa? No hitto nyt menin pilaamaan sitten mahdollisen yllätyksen, mutta... En tiedä, mutta ihan tota, periaatteessa niin kuin pelkkä tämmöinen koti... Kotisiivous. Niin. Olisiko teillä se niin kuin, tarve kerran viikossa vai useammin? Voi olla, että jopa harvemminkin, että niin kuin ei jaksa tämmöisiä, mitä pitää niin kuin vähän pidemmän aikaväliin joku kylppäri tai jotain tämmöisiä. Aivan. Niitä pitää ymsää, Niitä ei sitten tehtyä. Kyllä. Nimittäin me ollaan tämä, sanokaa heti jos kuulostaa hassulta, mutta sen lisäksi, että tarjoamme siivouspalveluja, niin siinä olisi sitten tämmöistä niin samalla kotiin tuotavaa viihdettä, että meiltä voisi tilata erilaisia tämmöisiä hahmoja siivoomaan. Mä olen muun muassa palkanut kolme tämmöistä kääpiötä, jotka Joo. sitten samalla pystyisi siinä heittämään vähän tämmöistä stand-up-komiikkaa. Ja, ja sitten, no nyt tulit maininneeksi, että löytyy tyttöystävä, mutta olisi ollut vähän tämmöistä seuraa kanssa, että tämmöisissä vähissä siivous erottisissa hepenissä, niin tämmöisiä nättejä tyttöjä sitten tulisi ja voisi siinä muutenkin pitää seuraa ja juoda vaikka viiniä ja tämmöistä. Että, että miltä, miltä tämmöinen kuulostaa? Niin kuin ei ikävä kyllä ihan. <laughs> no, niin. te kulttuuria ollenkaan, että minkä tyyppinen teitä kiinnostaa, koska sitten on, on myös tämmöistä taikatemppu-veijaria, jotka pystyy siinä mielessä viihdyttämään sitten. Ja sitten tosiaan mainitsin nämä kääpiöt, mistä mä veikkaa että tulee kova hitti. Ja on sitten sanoit, että on kyllä, tota, vähän nyt meikäläisille kyllä <laughs> vähän kiinnostaa se oikeastaan nyt ehkä se Eniten, niin. joo. Tässä olisi nimittäin yksi olisi tämmöinen, että jos olette musiikkimiehiä, niin tämä yksi on, on, on harjoitellut hirmu tämmöisen koreografian, ja siitä tulisi pientä lisämaksua vastaan tämmöinen kolmehenkinen orkesteri sitten soittamaan siihen taustalle. Että. Joku, siis kyllä, kyllä. <laughs> mut, että siis oikeesti Kyllä, kyllä, mutta totta kai otamme sitten vähän, vähän kovempaa hintaa tässä, mutta että... Joo, kyllä täytyy sanoa, että minulla on vielä epäilyksiä tästä näin, Kuulostaa tosi hurjalta, niin kuin, että onko tämmöiselle markkinoita? To toivottavasti on, koska muuten tässä on vähän niin löyty kirves kiveä, niin sanotusti. No vitsi, ei, ei. Onnea yritykselle oikeasti toi. Siis toi kuulostaa niin erikoiselta, että sulla ei ole ainakaan kilpailijoita. Mä haluaisin vielä vähän tarkemmin kertoa tästä yhdestä eskorttitytöstä. Nimittäin hän on todella kissamaisen, notkea, kaunis, upea vartalo, hunajainen ääni. Tää ja tämän tytön puhelu. nimi on Sanna. Ottaisitko sä Matias tämmösen tytön sinne vähän siivoilee pikkumustissa? Miltä kuulostaa? Ei Aivan vitsi. Aivan Hei, oikein mukavaa viikonloppua ja syksyn jatkoa teille. Okay, kiitos moi. Kiitos, moi. Moi.